Kapittel 23 Så sendte kongen bud, og de samlet alle Judas og Jerusalems eldste hos ham. Deretter gikk kongen opp til Jehovas hus, og like så alle Judas menn og alle Jerusalems innbyggere med ham, og like så presten og profeten og hele folket, både små og store, og han begynte å lese for deres ører alle ordene i paksboken som har blitt funnet i Jehovas hus. Og kongen ble stående ved søylen og sluttet nå pakten framfor Jehova om at den skulle vandre etter Jehova og holde hans bud og hans vittnesbyrd og hans forskrifter av hele sitt hjerte av hele sin sjel via gjøre etter denne paktens ord som stod skrivet i denne boken. Og hele folket sluttet opp om pakten. Deretter befalte kongen Øverstepresten Hilkia og prestene av annen rang og dørvokterne å føre ut av Jehovas tempel alle de redskapene som var laget for Baal, og for den helgepelen, og for hele himmelenes her. Så brente han dem utenfor Jerusalem på Kedron-terassene, og han førte av dem til Betel. Og han avsatte prestene for de fremmede gudene dem som judas konger hadde innsatt for at de skulle frambringe offerøyk på offerhevne judas byer og Jerusalems ommegn, og like så dem som frambrakte offerøyk for bal, for solen og for månen, och for dyrekretsens stjernebilder og for hele himmelenes her. Dessuten førte han den hellige pelen ut av Jehovas hus til utkanten av Jerusalem, til Kedron-Elvedalen, og brente den i Kedron-Elvedalen, og malte den til støv, og kastet støv av den på folkets sønners gravsted. Vidre rev han ned husene til de mannlige tempelprostituerte som var i Jehovas hus, hvor kvinnene vevde teltelig dommer til den hellige pelen. Så førte han alle prestene bort fra byene i Juda, slik at han kunne gjøre offerhevende hvor presten hadde frambrakt offerøyk, uegnet for tilbedelse, fra Geba like til Berseba. Og han rev ned offerhevende ved portene, de som var ved Josvas byhøvetsmanns portingang, som lå til venstre når en kom inn gjennom byporten. Prestene ved Offerhevene pleide i midlertid ikke å komme opp til Jehovas alter i Jerusalem, men spiste usyrede brød blant sine brødre. Og han gjorde tofødt, som er i hinn om sønnerstal, uegnet for tilbedelse, for at ingen skulle la sin sønn eller sin datter gå gjennom ilen for molek. Videre sørget han for at de hestene som Judas konger hadde gitt til solen ikke mer gikk inn i Jehovas hus ved Hoffmann Nathan Meleks spiserom, som lå i søylegangene, og solvognene brent han opp med ild. Og de alterene som var på taket av Akas takhammer, de som Judas konger laget, og de alterene som Manasse hadde laget i to forgårer til Jehovas hus, rev kongen ned, og deretter knuste han dem der, og han kastet støv av dem i Kedron-Elvedalen. Og de offerhøvene som lå foran Jerusalem, de som lå til høyre for ødeleggelsens fjell, og som Salomo, Israels kong, hadde bygd for Arstoret, Sidonernes avskyllighet, og for Kemosh, Moabs avskyllighet, og for Milkom, Ammons sønners vedestyglighet, gjorde kongen uegnet for tilbedelse. Og han slo de hellige støttene stykker, og hogg dessuten ned de hellige pelene, og fylte de stedene hvor de hadde stått med menneskeben. Også det altere som var i Betel, den offerhaven som Jeroboam, Nebats sønn, hadde laget, han som fikk Israel til å synde, også det altere og den offerhaven rev han ned. Så brente han offerhaven, han malte den til støv og brente opp den hellige pelen. Da Josiah ventet seg om, fikk han se gravstedene som var der på fjellet. Han sendte deg for bud og tok benene fra gravstedene og brente dem på altere, for å gjøre det uegnet for tilbedelse, i samsvar med Jehovas ord, det som den sanne Guds mann hadde forkynt, han som forkynte disse ting. Så sa han, «Hva er det for en gravstein som jeg ser der borte?» Da sa män i byen til ham, «Det er gravstedet til den sanne Guds mann som kom fra Juda og begynte å forkynde disse ting som du har gjort mot alter i Betel.» Han sa da, La han hvile. La ikke noen få forstyrre hans ben. De lot derfor hans ben være, sammen med benen av den profeten som var kommet fra Samaria. Også alle de offerhauhusene som var i Samarias byer, og som Israels konger hadde byggt for å vekke forargelse, fjernet Josia. så gjorde han med dem i samsvar med alle de gjerningene som han hadde gjort i Betel. Han offret således alle offerhauprestene som var der, på alterene, og brente menneskeben på dem. Deretter ventet han tilbake til Jerusalem. Kongen befalte nå hele folk og sa, «Hold påske for Jehova deres Gud i samsvar med det som så skrevet i denne paksboken. For en påske som denne var ikke blitt holdt siden dommernes dager, de som dømte Israel, eller ikke alle Israels kongers og judas kongers dager. Men i kong Josias 18. år ble denne påsken holdt for Jehova i Jerusalem. Også åndemediene og dem som hadde som yrke å forutse begivenheter, og terafimbildene, og de skittende avgudene, og alle avskylighetene som hade vært å se juda land og Jerusalem, fjernet Josiah for at han virkelig skulle oppfylle lovens ord som så skrevet i den boken som presten Hilkia hadde funnet i Jehovas hus. Og før ham hadde det ikke vært noen konge som han, som ventet tilbake til Jehova av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av hele sin virkekraft, i samsvar med hele Moselov. Heller ikke etter ham det stått frem noen som han. Likevel ventet Jehova ikke om fra sin store, brennende vrede, den vrede som hade flammet opp mot juda på grunn av alle de krenkelser som manassa hadde fått dem til å krenke med. Men Jehova sa, så juda skal jeg støte bort fra mitt ansikt, slik som jeg har støtt Israel bort, og jeg skal visselig få kaste denne byen som jeg har utvalgt, jeg ja Jerusalem og det huset som jeg har sagt dette om.» Mitt navn skal forbli der. Og Josias øvrig han ligner, og alt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongersdager? I hans dager dro Neko, kongen i Egypt, opp til kongen i Assyria ved elven Eufrath, og kong Josia dro av ste for å møte ham, men han slo ham i hjel ved Megiddo, så snart han så ham. Da kjørte hans tjener ham død fra Megiddo i en vogn og førte ham til Jerusalem, og begravet ham i hans grav. Deretter tog landets folk Jehoakas, Josias sønn, og salvet ham og gjorde ham til konge hans fars sted. 23 år gammel var Jehoakas da han begynte å regjere, og i tre måneder regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Hamutal, hun var datter av Jeremia fra Libna. Og han begynte å gjøre det som var ondt i Jehovas øynene, i samsvar med alt det hans forfedre hadde gjort.» O faraoneko la ham til slutt i lenker i Ribla, i Hamatlandet, for at han ikke skulle regjere i Jerusalem, og han gila så landen bot på hundre talentesøl og en talentgulden. Faraoneko gjorde deretter Eliakim, Josias sønn, til kongens far, Josias sted, og forandret navnet hans til Jehoiakim. Og Jehoakas tok han og førte ham så til Egypt, hvor han til slutt døde. Og sølnet og gullet ga Jehoiakim til Farao men han la skatt på landet for å kunne gi sølge på faraos befaling. I samsvar med hver enkels personlig skattesats, inndrev han sølge og gullet fra landets folk for å gi det til farao Neko. 25 år gammel var Jehoiakim da han begynte å regjere, og i 11 år regjerte han Jerusalem. Hans mors navn var Sebida. Hun var datter av Pedaya fra Ruma. Han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øynene. «i samsvar med alt det hans forfeder hadde gjort.»